Nga buhurëri e radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahu të alehi selam ka thënë. Allahu i lartësuar ka thënë. Biri ademit më mohoj dhe nuk ishte të drejt të bënd të këtë gjë. A i më ofendoj duke më spasur të drejt të bëj këtë gjë. Më mohoj kur tha Allahu nuk do të më kryoj ashtu si që më kryoj herën e parë. Do me thënë nuk do të më rinjall pas vdekis ndërsa krijimi fillestar i tij nuk është më i lehtë se ringjallja më ofendoi kur tha Allahu ka dial kurse un jam një absolut i cilit i përgjorohet gjithçka në amshim i përhershëm nuk kam lindur dikë e as që jam i lindur nga dikush dhe askush mua nuk më përngjan transmeton buhariu dhe nesaiu këto hadithe mund të shohen nga jameambret.com